Я б здивувався, якби він сказав, що бачиться з братом. Надто різні були вони люди. Я провадив. Здається, він задоволений своїм життям. Ну, то й добре. Зрештою, він зовсім непоганий хлопець. Ми перестали з ним зустрічатися через його жінку. Знаєте, вона... Ви гарний тип, подумав я. Його брат має рацію. Цікаво, яку роль... Він міг зіграти в цій історії Я знов почув його гидкий голос Якісь клипкі слова Слухайте, но Постарайтесь добре Забарикадувати двері сьогодні вночі Вбивця може повернутися А чи не знаєте Може і цього разу сюди Понаставляли лягавих, як минулого разу Уїдливий жарт чого пастка. Я не бачив обличчя сверлока Поліцей, на жаль, не здовадили вбивству, відказав я. Згода, але почуваєш себе певніше. Ми дійшли до повороту на весну валею. Ну, добраніч. Сюло простяг мені руку, я її потис. Не міг учинити інакше. Мені треба було, щоб він швидше пішов. Він попростував далі а я звернув праворуч. Від повороту на вишневу алею до мого дому лишалося метрів 60. Я підійшов до огорожі, відчинив хвіртку і тихенько причинив її, щоб не потурбувати господин. На стежку падала тінь від будинку. Сюрло, певно, вже йшов своєю платановою алеєю. Я перечекав ще дві чи три хвилини у садочку, а потім повернувся до хвіртки і вийшов. Попрямував до мостового шляху і спинився. На дорозі метрів за двадцять від перехрестя стояв чоловік. Я б не помітив його у темряві і міг наткнутися просто на нього, якби він раптом не заворушився. Врухнувся і застиг. Я бачив тільки якусь вертикальну пляму, що ніби і не нагадувала людину. Постать ховалася у густій темряві під невисоким мором. Сьорло, дивно, але, хоча я попрощався із ним п'ять хвилин тому, я не пригадував, як він задягнений. чи мав на собі пальто або плащ, коли виходив із птілі до. Ця людина була начебто у світлі одержанні. Я почав пригадувати. Здається, сюрло був у плащі. Але місяць сховався за густою хмарою і стало зовсім неможливо розглядіти краще. Ну, сюрло, то й що йому від мене треба? Я мав змогу повернутися назад, ніби забув щось у птілі до або вирішив податись до критерія, а чого він тут вбить. Зустріч для нього буде не менш прикрою, ніж для мене, ти мій дурно. Якщо хтось на когось чекає, то почувається цілком зручно. Якщо серло чекає на тебе, то тільки для. Я зовсім не боявся. Тільки подумав, що не маю при собі зброї. Револьвер лишився в шухляді письмового столу, і що хлопав, як кинута минулої ночі, можливо починала за передбаченням і бажанням П'єра Бертрікса давати ефект, і що чоловік, який чекав на мене, був зовсім не зірно. І пригадав закид Бертрікса, ніби я весь час забуваю про існування справжнього вбивці. Єдиний вихід – повернутися додому і взяти револьвер. Якщо цей чоловік ще стоятиме, я спинюсь віддалік і заговорю до нього. Потім і побачимо, я був навіть подумав, що це Бертрікс. У кожному разі треба сходити по револьверу. Я повернувся, ступив три кроки і впинився. На вишневій алеї за десять метрів від моєї хвіртки теж маячила постить. Мені легко кульнуло в грудях, обставини змінились. Безперечно, попри всі застереження Бертікса та події, у яких я сам брав участь, Думка про убылки уже несколько дней в шла для меня на другой план. Я побоевался только за видео.